Власне, попереджаю тебе, що наприкінці лютого я буду в Києві. Маю ліквідувати всякі справи, бо в Дніпропетровському влаштувався остаточний тут залишаюсь. Але в Києві в мене є ще одна справа, про котру ти догадуєшся, і я дуже прошу тебе згадати все, що ми говорили, обміркувати це практично і зустріти мене з відповіддю. Наміри мої не змінились, і ти не легковаж їх, Дмитро». Дівчина моволі посміхнулася. «Що за упертий хлопець? Це був єдиний з її знайомих, що закидав їй не про кохання, а про справжній законний шлюб. Тому три місяці він зник з її обрію, подавшись із дипломом політехніки на один з Дніпропетровських заводів. І от влаштувався там остаточно. Але яке право має цей хлопчисько на неї тикати? В цю мить на очі Марті лягло ззаду дві руки. Дівчина здригнулась, але сухо промовила. «Товаришу ворожій, облиште ваші недоречні жарти». Ну, як ви вгадуєте, їй Богу!» «Ніяк вас не злякаєш», – засміявся ворожій, рахівник її відділу, відпускаючи її. «А лист? Від кого ж це лист, Марточко?» Він узяв Марту під руку і міцно стиснув її лікоть, силкуючись другою рукою відняти листа. «Пустіть!» – крикнула вона, розлютившись. «Я раз і назавжди вимагаю не чіплятись до мене. Мені обридло!» «Та тихше, товаришко Марто! Ще люди збіжаться!» – спантеличено промовив ворожій. «Ну от, уже й пустив!» Але Марта не могла стриматись. Почервонівши, вона кричала, «Чіплятись ви вмієте, а людей боїтесь. Нахаба. Попереджаю вас, що ще раз, і я подам заяву до місцевкому. Що це? Кожен має право ображати тебе, тикати тобі. Та коли не я тикав, здивувався ворожі. Не тикали, то завтра тикатимете, якщо не привчити вас. Та замовчіть, кажу вам, визвірився рахівник. До вас із ласкою, а ви скандал тут розводите. Що це у вас за гвалт? Добрий день, привіталась увійшовши машиністка Ліна». «За погоду сперечаємось», буркнула Марта. «Погода гарна, але чому крик такий?» – спитала Ліна. «Це, бачите, товаришка Марта завжди гарячиться, коли про погоду. Застудитись, мабуть, боїться», – прикромав ворожі. «Інтелігентка», – подумав він. «А, он що?» Ліна, сумирна і негарна з себе дівчина, здивовано глянула на Марту і почала розкладати папери коло машинки. Ретельна в роботі до педантизму, надзвичайно стримана й тиха, вона тільки стукотом машинки зраджувала свою присутність у кімнаті. Взагалі режим у старчастині був вельми тихий і працьовитий, можна сказати винятковий для буйного трестівського життя. «Тихо, як у статистиці», – казали службовці. Спричинилась до цього, звісно, не лініна вдача, а постить самого завідувача без палька, людини мовчущої і ділової. Він був із тих, кого слухаються мимоволі, без жодного примусу чи нагадування – тому й паливода ворожій непомітно підкорився суворій атмосфері цього відділу. Всі знали, що, крім завідування статистикою, товариш Безпалько взагалі багато важить у трестівських справах завдяки великому економічному досвідові, і навіть дивували, що ми він не посяде якоїсь вищої, відповідальнішої посади. Але хто казав, що на перешкоді цьому стоїть його позапартійність? Інші запевняли, що він трохи дивак і завзятий мисливець. О десятій з половиною рівна він з'явився високий, з великим чолом. З свиною на скронях колишній красун, зразковий представник чоловічої статі і, коротко привітавшись до своїх трьох співробітників, мовчки взявся до праці. Під час перерви, коли кожному принесено склянку чаю, Ліна підійшла до Марти і ніяково сказала. «Товаришко Марто, в мене є до вас велике прохання. Чи не можете ви піти зо мною після перерви? Я в товариша без пальки вже взяла дозвіл. На нас двох», – хутко додала вона. «Де ж це йти? Бачите, я хочу». «Я маю записатися сьогодні в ЗАХСі. Виходжу заміж. А ЗАХС о третій закривається. І коли ми підемо після праці, то спізнімось. «Невже виходите заміж?» – здивувалася Марта. «Хіба це так дивно і неможливо?» – почервоніла Ліна. «Правда, я не гарна, це знаю». «Ні-ні, зовсім не тому», – відповіла Марта, хоч здивувалась вона здебільшого якраз тому. «А просто дивно, що от бачиш людину місяць, два, три і нічого не помічаєш. А в людині тим часом щось важливе, відповідальне робиться». І коли дізнаєшся, то робиться дивно. Ні, я дуже рада, вітаю вас. Хто ж він, обранець серця, володар таємних дум? Ну що ви говорите? Це життєва річ та й годі. Ми давно вже збиралися, а тепер є змога. Його батьки виїжджають, а нам лишають помешкання. Він служить, я служу. Якось можна жити. По дорозі до Захсу Марта почувала себе досить незручно. До життєвої події товарищини вона була абсолютно непричетна, а проте мусила відіграти в ній як не як почесну роль. Адже вона в нових формах мала виконувати обов'язки старшої дружки, освячені колись пишними традиціями та обрядами. І щоб схитнути відчуженість, Марта промовила. «Знаєте, чому в нас крик був? Цей ворожій чіпляється до мене, як застане на самоті. Він, зрештою, непоганий хлопець, але в'їдливий безмежно». «Невже?» «А та ви цікаво, у вас, мабуть, багато цього, романів». Вона спитала досить вибачливо тоном людини, що стоїть уже над цим. «Ні, тобто я нікого не люблю», – суворо відповіла Марта.